fursa ya kusoma kwenye shule hizi za wama na nafasi nzuri sana. Mheshimiwa nilikuwa na kwamba yale unayofanya kule ya na hapa sadaka taratibu ni ule ule ambao unawabaini watoto nchi nzima bila kubagua. Shule hii iko lindi lakini wanaosoma hapa ni watanzania wote tena bara na visiwa. hii wanaokuja kusoma ni wale hasa wanaotoka kwenye familia ambazo hazina uwezo mkubwa wa kifedha pamoja na mheshimiwa rais wetu wa ya tano dr john baba gufuri kuondoa tozo tozo na michango ya hovo iliyokuwa ilikuwa imejaa shuleni lakini bado kuna gharama ambazo Zazi anawajibika kumhudumia mtoto lakini tuna wazazi ambao hata hizo gharama haona uwezo nao kabisa hao ndio wanaopata fursa kusoma kwenye shule za wanga fursa hii kwenu ni muhimu sana na kila mmoja atakafari kwa kina fursa hii na ukipata majibu majibu yako atakongeza darasani kwa kuongeza nguvu ya kusoma zaidi badala ya kucheza Wapo Tanzania wengine pia wakupata pata nafasi wapo wa aina hiyo hiyo lakini wewe umepata bahati soma sana